și despre elucidare. Cu o viclană discreție, doctorul S. experimenta în raporturile lui cu Zaharia Slichter raporturi întâmplătoare de altfel, căci profetul făcea tot ce îi stătea în putință să le evite, un fel de maieutică a știutului, încerca adică spunându-i cu un aer destins și neglijent lucruri al căror sens mai adânc îl cunoștea doar el, să-l facă să se definească singur. Oricărui alt om i-ar fi fost greu, dacă nu e imposibil să procedeze astfel cu Lichter, care, în orice conversație, era atât de febril activ încât o transforma într-un